بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وحل العقفة من لساني يفقه قولي اللهم رنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآلنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allâhu yəstəhziu bihim və yəmudduhum fī tughyanihim ya'məhun 15-ci ayda okudum ki əgər fikir verdiyse belir okudum ki Allahu Allâhu, Allâhu. çoxumuzun səhv etdiyi yerlərdən də biri məhz Allah süzüdür ki onu tələffüz eləyəndə hərdən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 əhə, məsələn, desəz ki, əcəl tutaq ki, Rasulallah Bəyəm, deyəcəksiniz ki, Rasulallah Yox, Rasulallah Lə Həmçin, Allah sözündə olan əlifdə incədir və oxunur Allahu Bəli? Bəli, bəli, fərq yoxdur. azan istər, yəni, fərq yoxdur namazlar. Deməli, oxuduq ki, dedi ki, allah Allahu Allah-u u bihim. Və ve fikir və dəyin, və burada yədir, üzərində həmzədir və hemzənin də üzerində dammadır. Amma buradəki yə bayaqdır. Buna dəyilər məksura, elif məksura. Və burada Allahu u yestəhziyü deyil, yestəhziyü əhmur. Yestəhziu Yəs təhziu Yəni burada əlifdir ki Hansı ki burada yə əlifin Rolunu oynayır Əlif kimi dayaqdır Yaxşı necə fərqləndirmək olar Fikir verin Yənin altında heç bir nöqtə yoxdur Bu bir Və ikincisi Yən üzərində həmzə vardır Bu iki Və üçün üzər ki Həmzə dammalıdır Sonra dedin ki ALLAHU YESTEHZİU BİHİM VAYAMUDDUHUM VAYAMUDDUHUM Fİ TUĞYÂNİHİM Fİ TUĞYÂNİHİM Tadı ve kalındı. TAHETBİN MAHRACI Haraydı, dilin ucunu damağa tokundurmaqla TAH herfi çar. TAH Ve TAH'nın ziddiği T-di. İncədi. t tu t-i-tu et-ta et-ta et-ta tu və tu tuğyənihim tuğyənihim Fikir verin, y-den sonra böyle bir işara var o neydi dedi? Eliftir ki, uzatma məqdarı iki əlik fi tuğyənihim ya'məhun Ve sonda da medlər də sukundu. Uzatma miqdarı 2, 4 veya ya 6-dır. 16 aya. <Gülüyor> Ulaikəlləzininəştaruḍḍalələtəbilhuda. Səna rəbiḥət ticāratuhum vəmā kānū muhtadīn. Fikir verin ayaya, birinci əlif deyib, ondan sonra vav gelir. Amma vabı oxumadıq vab və uzatmadıq və demədi ki, u ikə dedik u-lə-ikə, niyə? Çünki vab oxunmur, vabın üzərində sukun var, var ki, bu o deməkdir ki, əgər hər hansı bir hərfin, yəni xüsusən də məd hərfinin üzərində olur, əlif vabının yəni üzərində olur, bu sukun olarsa, bu oxunmaz, həm ki, əlfinin üzərində olarsa oxunmaz, oldu və burada uzatdıq. Nə qaydasına görə Məddul Muttasıl? Nə idi Məddul Muttasıl? Həmzə əhəməd Nə idi? Ayrə məhəd Ayrə əhəməd Əcər məd sonra gələn həmzə bir kəlmədə olarsa bu zaman Məddul Muttasıl baş verəyəm Məd sözünün vəqəti mənası nə idi? Uzatmaq deməkdir Və və xüsusən də bayaqsız gəlir çox hallarda və bəzi hallarda isə bayaqla gəlir. Uzatma miqdarı, hükmü vacib. Yəni 4 5 6. Yəni Hafsa nasim qıraətinə görə, əgər bir insan tətillə oxumaq istəyirsə, ən azı 4 hərəkə miqdarında uzatmalıdır. Ən azı. Ən azı oxumalıdır belə. Ulai ka ən azı Tərtillə okuyan, əcəl belə oxsa ki, ulaike, iki əlikə və ya üç əlikə, düzgün oxumur. Həmçinin, <gülüyor> dedikçin mədnul muttasıldır, həkmü vacibdir, 4- beş, 6 əlikə uzarlır. Sonra, ulaike, ləzīnəş tərabud balələtə, balələtə, ləmdir, və ləmdən sonra yenə də, bazıca xət o da şəl əlfi bildirir, iki əlikə miqdan da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 fana rabihat fana rabihat tijaretuhum ne başverir idgam mislin ne idi idgaransozul lutu manasi ha ne idi ne qoşma ha hərflərin bir olması olmasıda idgam deyilir idxalu şey ala şey bir şey o şeye şeyə etmeye etməyə idgam deyilir azgama yudgimu idgama ha Cəzvi təsridğam nədir? Hərflərin bir-birinə girməsinə və ya keçib-keçməsinə idğam deyilir. Diniz ki, idğam mislein. nədir? Eyni cinsli hərflərin bir-birə rast gəlməsi zamanı baş verən idğam növünə idğam mislein deyilir. Bu zaman nə olur? Birinci hərf oxunmur, ikinci hərfsə şərbdənir. Və buna misal səna <coughs> rəbihat فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُهُمْ Fikir verin, hətta təni üzerinde hiçbir hərəke yoktur. Amma ikinci təni üzerinde ne var? Şərdə vardır. Bu ödmək ki, birinci tə okumur, ikinci dəyse şərdəlenir. Kadın? فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُهُمْ Təcə Ticə uzadır. İki hərəke məttəbidir. Fəma rəbihət ticaretəhum və məkanu və məkanu uzatma var. Və məkanu. Və sonra əlifdir. Əl-əlifin üzərində sukun vardır. Bu o demək ki, əlif bəli. Muhtədin di. Madl-ı arz sukundu. Uzatma miqdarı 2 4 6. Cəizdir. Deməli, açın İhlas surəsini inşallah. İhlas. İhlas surəsi. Əuzu billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Keməli Birinci Qul huvallahu Vaf harfinin məhreci bizdi neydi? Vaf harfinin məhrecində Dişlər dodağa təkunmur Kətiyyən Kətiyyən Va deyil Va, va, və zədil va Və oku üç məsələn Qul huvallahu Huvallahu Va Azərbaycan dində olan v, bəli, Azərbaycan dində olan v, samiti, məxrəci, ə, yəni kəsici dişləri at dodağın yaş hissəsinə vurmalı v çıxır. Amma ərəb dində olan vav, vav isə dişlər hek bir rov oynamır və dodaq göğünçə şəkinə alır. Və hə, bu formada. Və, və, və, və, və, Oldu? Və həmin huvə, huvəllahu, huvəllahu. Burda va'da edi. Ad el va'dil. Va va va, va, va va va. Qul huwa, qul huwa, qul huwallahu. Allah sözdə qalındır. Nəyə görə? Nə qaydasına görə? Acel lafsul jalala. Əgər Allah sözündən əvvəlgən hərfin hərəkəsi fəthə və ya dammə olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunur. Əgər kasr olarsa, bu zaman İncə misal Bismillah Bismillah demək səhvdir Əsas odur ki Çünki Ləfsul Cələlədə Allah sözü Allah sözündən əvvəl gənə hərfinin əlkəsi idi Bismi, Bismillah Bismillah Onun cürə Allah sözü incə oxunur Amma huvallah Qul huvallah Baxın Qul huvallah Lə demirəm Amma fikir beləsəz Lə hərfi imman incə ərifdir Düzdür Biz deyəndə nə deyirik? Lə, li, lu. La, li, lu Amma Allah sözündə istisnadır. Və dedi ki, əgər Allah sözündən əvvəl gən hərfin əlikəsi, fəthə və damlı olarsa bu zaman Allah sözü, ləfsul cələlə, qalın oxunarkən qalın aynan oxunar. Oldu? İnşallah. Və oxuduq ki, Qul huvəllahu əhədi, əhədi qalqara etdi. Qalqara sözünün lügətin mənası nə mənası nə idi? Əkseba Yakşı Qalqalı ne zaman baş verər? Yok, ne zaman baş verər? Deməli Beş heriften biri Hansı heriflərdir? Qutbücət birbirindən Qaf, ta, cim Də, də ta Qutbücət Qaf, ta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 əhədi, əhədi ve qalqala ikiyirə bölünür. Hanslar idi? Qalqala kubra ve qalqala tülsugra. Böyük qalqala, böyük eksada və kiçik eksada. Böyük eksada nə zaman baş verər? Eger hər hansı bir ayəni verər, hər hansı bir sözün sonunda gelərse bu hərflərdən biri bu zaman böyük qalqala yani böyük eksada verər. Məsələn Qulhu vəlləhu əhədi Əcər, məsələn, dəl hərfi nə misal götürəyik? Bu hərflərdən biri, məsələn, dəli götürəyik misal. Sözün ortasında gələrsə, əksəda biləz az olar. Mə məsələn, buna ayır. Və rəəy tən nəsə yədəxurun, yədəxurun, fikirəyəni, əksəda var, amma azdır. Nəyə görəyə? Çünki, bəzi, suğradır. Çünki ayənin sözün ortasındadır. Sözün ortasında baş verərkən əksəda da az olmalıdır. Amma ayə etməyi daha asandır. Misal ahad ahad amma yedhulun deyisə, əksəlanı çox verməyisə <Fə> olmaz. Süzdənmədi ya. Hə. Kontrol Yo yo yo Heç bir hərəkə nə ə nə i nə u qavlatmir. Qalqala yalnız hərfin özü əksəda verir. Qul huvallahu ahedi, ahedi də, şü. Həmçiliyəm bir dənə məsəl. Tebbət yedə ebi nehebi və tebbə, və tebbə, və tebbə. Yo, yo, yo, heç bir olamdır. Ahedi, adime-i seftir. Ümumən, elif, heç bir halda ağaq okunmaz. Heç bir halda ağaq okunmaz ə-həd-əlifdir ə-i-u ə-i-u deyil olur. Həmçin ayənin sonu ə-həd-undur ə-həd-un Və biz də qayda dedik ki, hər hansı bir ə sözdə bayanmaq istəsək və əgər ayənin sonu ə-i-u və ya in və un olarsa, bu zaman bütün sözlərin sonu çıxın olur Amma ən olarsa ə olur İki həlikə miqdanına uzanılır Yaxşı Sual çıxır ki, əgər biz burdan keçmək istəsək Necə kəs, necə kəşəb. Bu tab Allahu sm. Ehadun Allah. Allahu ehadun illahi sm. Deməli, qayda budur Nə, nə hansına irtiqal-ü səkinin qaydasına görə irtiqal-ü səkinin, yəni iki dənə sukunlunun rast gəlməsi əgər hər hansı bir sözün sonunda un, en in olarsa və ondan sonra gələn söz vəslə ilə başlayarsa vəslə, bu zaman özümüzdən i artırır özümüzdən əlavə, Əl Əl bu yazıda yoxdur amma özümüzdən artırır ki nə olsun, yəni sukunlar toxunmasın Yəni, əhədun. Axır nədir? Nıh. Sonra gəlir vəslə. Əhədun artıq keçməlisən. Nə ilə keçirsən? Özündən əlavə i artırırsan ki, Allah sözünə keçirsən. Qulhu vəlləhu əhədun illəhə əhədun əhədunid əhədunilləhü səməd Ayrıq oldu? Məsələn, yəvmə idin. İndi də idin. Sonra gəlir, el-mustəqar. Okuyuruk, yəvmə idinil-mustəqar. Özümüzdən iyyatırır, əlavə. Nəyə görə? Çünki iki dənə sükun, heç zaman birbirine rast gələdməz. İrtika-ül-səkinəyin qaydasına əsasən. Yox <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. yok. Bəzləri, okuyuşu bunu, Qul huvallahu ahadullahu-səmək, ahadu. Yəni, bu undur. Bu idgəm bilagunna deyil. İdğamma alğunna deyir ki, itsin Undur, əsildir Və əlif də izhar həyflərindəndir Düzü, əlif olduğu kimi qalır Adməli özümüzdən kəsri artırırıq Və bu ayələri birləşdiririk Sonra ikinci aya Allahus saməd Əksəliyyətimiz oxuyanda dirinə Allahus saməd Allahus Amma yavza saxlayın ki, dəyişən Ləfsul cələlənin Allah sözünün fəthəsi deyil Dəyişən Allah sözündə olan ləmin fətəsidir ki, a-yə çevrilir. Bəs. Oldu? Allahu, a-a. Heç a hərfi ələbdində var. Heç eşitməsiz ki, a-i-u olsun, yoxsa ə-i-udur? Ə-i-udur. Məli? Oxunuş, səhi oxunuş. Allah, Allah, Allah, Allah. Ə, -la, ə, -la, ə, -la, ə, -la. ə olduğu kimi qalır. Əlləhu-s-sa, səh, Və əksəriyyətimizin səhf etdiyi yerlərdən də biri sadın məxrəcini sinlə qaçışırmaqdır. Və bəzilər oxuyur ki, Allah-u səməd, və aleyyazıb illəhə, Allah-u məna artıq poz olur, və məna dəyişir, və səhf məna verilir buna. Sad hərfi, səh, Sa, si, səh, Si-su s sa sa Sindi. Ama burda isə ayədə sattı. allah u və ayənin sonu yenə qalqadır. Eksədadır. Qutb-ıcəl həyfələrinə dəl olduğu üçün və sikunlu olduğu üçün. Üçüncü ayə Lem yəlidī ve lem yəlidī Hemçinin Lem yəlidī qalqala və lam yuladi qalqala kiçik həm də böyük və lam yekun lehu kufvan ahad fikirin və lam yekun yekun aslidi yekun lehu oxuduqna və lam yekun lehu nə qaydasına əsasən idğam idi idğam bilağunna əzə nun sukun dən sonra vətənvlərdən sonra lam və ra bu zaman İdğam ilə ğunnə baş verəcəkdir. M səsi oxunmayacaq və ikinci həfsə şeddələnəcəkdir və səs burundan çıxmayacaqdır. Qətiyyən. Baxın, və lem yekullahu yekullahu və lem yekullahu səs çıxmır. Ama başqalarında isə idğam mə'unnədə, ğunnədə isə və men və men ucisəs və men ya'mal Amma burda isə, lən və rə hərfləri gələrsə, səs, ağız, ağız boşluğundan, açıq, aşıqar bir şəkildə tələfis olunacaqdır. Aynı nə oldu? Və okuyacaq ki, və ləm ləhu və fikir verin, sözündən sonra, hədən sonra damma var. Damma. Kiçik belə bir e, vergülə oxuşan bir şeydir. Deməli, bu da Məd-təbinin elamətidir. Məd-təbidir. Uzatma miktarı iki hərəkədir. Və bu, həmişə özündən əvvəl olan dammanı uzadır. Onu uzadır. Ləm və ki, ləm yəkul ləhu ləhu bu, Və dedir ki, və ləm yəkul bunu hər hansı bir ayda görəsizsə, bu zaman çi hərəkət miqdarında damma uzadılacaqdır. bu, yəni vergülün əksidir də deyəsən də hə? ha? Yox, özüdür. Və ya vavın balaca formasında, belə kiçik forması bu özündən əvvəl gələn dammanı iki hərkət miqdarında uzadacaqdır. Bu vavun əlamətidir. Bəs əlifdə xətib. Bəs yədə inşallah, ha, yədə inşallah gələndə vaxtı izah yədə nəyidir. Olur. Və dedi ki: "Və ləmm yekulləhu kufuwan", kufuwan. Hafsanasma görə kufuwan, Varşə görə kufuan. Kufuan. Oğlu Hafsanasin qiraətinə görə kufuwan, Varş qiraətinə görə kufuan. Kufuan. yaxşıdır ki, lazımdır ki, daha doğrusu qiraətləri qarışdırmaq Yəni, insan əcər başdan oxuysa, qov başdan oxusun. Əcər həfzdan oxusa, həfzdan oxusun. Oldu? Qufuvən əhəd. Rəfki verin, ən gəldi və heç bir nə idğam etdi, nə ixfa etdi. Açıq-aşqar şəkildə dedi, çünki izhar baş verdi. İzhar sözünün logəti mənası, açıq-aşqar, bəyan etmək deməkdir. Və izhar nə zaman baş verər? Əcər, nun sakin və ya tənbihlərdən sonra ə, bu altı hərif.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 həmzə, yəni ə, bir də hə, ince hə. Əgər nun sakin və ya tənbindər, bu altı hərif, hərifdən dəli? 2 dənə hə. Hə, bir də hə. Məsələ, elhamdülillah, boğazın sığmaz nəticəsi yalan Allahu, boğazın sonundan çıxan hədir. Adın? Və oxuduq ki, kufuwan kufuwan ahad çünki izhar baş verdi heç bir ihfa və idgham yoxdur sonra fikr verin ahadun sözündə udu sonra mimdir kimdir nə yəsasasan haram hansaya yaxşı mən bir də nə baxın və lem yekullahu ahadun bismillahir rahmanir baş verdi İqləb baş verdi. İqləb. Deməli, təcvid ayınları əcəl, sən Bismillahə keçmək istəyirsən, istəyirsən, sə, bunun üzərində mim qoyub. Nəyə görə? Bu mimdə. Hansı mimdir? İqləb mimidir. İqləb sözünün mənası çəlmək deməkdir. Və nə zaman baş verər? Sikunlunun və ya tənbihlərdən sonra B hərfi gələrsə, bu zaman N-səsi, yəni sikunlunun özü ən-i-n-un nısəsi mət çevrilər. Mət çevrilər. Ve ona gələ qoyub ki bunu sen eclər buradan dördüncü ayədən Bismillahə ketsən okumansən ki وَلَمْ يَكُلَّهُ qufu vən ahadun <Sessizlik> Bismillah Ahadun Bu nəsi ahadun, ahadundu un. Um. Um. Ama neyli? Yani Bismillahə kəçməyi isteyənlər üçün bunu qoyub. Bak. Yox, ümumiyyəndəsəq deyil, ən, ən, ən Heç zaman tək gələ bilməz ən, həmişə bayaqla gəlir Ya, əliflə gələr Və əksər vaxtlar da əliflə gələcək Bu, uzatma deyil Elə bil ki, məsələn, undu un Unun üzərində bayaq yoxdur Hərifdir, sonra un gəlir Amma ən, hər zaman dayaqla gəlir Yəni, əliflə gəlir əlifti o elə bircə əni tutur onun onun Uzatma deyil bu. Bu uzatma deyil. Bu bu Qul huwa bu hadəndir. Qul hu hu ha. Onda da Yo, yo, yo, Sen, yani biz izhar hərflər o zaman deyərik ki, əcəl çukunluğunun və ya tənbihlərdən sonra bu hərflər gəlsin. Amma özü, özü, özü özlüyündə gələndə, heç birinə izhar nədə qayda baş verilmə. Açıq qaydını oxunur, qul huvallahu əhədi. Olur, bir dənə də, də oxuyulan surəsi mühim surələrdəndir və namazda təsiz oxunan surələrdəndir. Fikir verin və təkilarlasadır, çox gözəl var, bu namaz qılanlar var. Yaxşı, ehtəcəkdüm mənə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 ولم يكن له كفواً أحد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وانتوب إليك هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمنني ومن الشيطان والله ورسول منه بريئان